a bajusz. Volt egy falu. Nem tudom hol. Abba lakott. Mondja, még ki Se bajusza, se szakálla. Egy szőrszála sem volt néki. Annál fogva, helységében nem is hitták egyéb néven. Kopasz Szájú Szűcs György bátya. Ez volt az ő titulája. No mert, közbe legyen mondva, azt az egyet meg kell adni, hogy a Szűcs György falujában könnyű volt eligazodni. Mivel ottan minden ember névhez jutott olcsószerrel azon felül, mint az apja adott neki, meg a papja. Nem tudom, ha más vidéken megvan éje szép szokás. Nem tudom, de nagy kár lenne, ha divatból úgy kimenne, mint például, hogy többet ne mondjak. A káromkodás. Egyéb iránt Szűcs György gazda semmit is el nem mulazta, hogy bajuszát megnövelje, meg a puszta helye. Kente, fente ő azt írral, kígyóhájjal, medvezsírral, ebbkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel tudni illik álmában. S ha fölébredt, mennyi kéjjel tapogatta hiában. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő, ládájába pénz egy bögre. Azon kívül juha ökre is szamara volt neki, sőt az is szent, hogy már régen ott ülne a bíró széken hasa, hája, kéknadrága, minden kész eméltóságra, de mit ér, ha nincs bajusz? Így, anyám asszonyos képpel Sosem választá a nép el, Szavazott rá tíz vagy húsz. Ó, ti, kiket a természet bajusz áldással tetézett, Ti nem is gondolhatjátok a csupasz száj, mi nagy átok! Ti? Midőn a szúrós serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszektek? Ti? Ha egyszer hébe korba beleér levesbe borba szegény ártatlan bajusz, vagy télen át rá jégcsap, zúz, fagy? Már az olyan nagy sornektek, Már ollót mit emlegettek, Nem tudván e szőr, mi drága. Becsesebb a drága gyöngynél, E hiányzott csak szűcs györgynél, Slám, hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak, a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle. Bezzeg, cserélt volna véle. De mi haszna? mint hiába, nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami neki szőrt neveljen s már a bajszot úgy gyűlölte, hogy legott a méreg ölte, látva, hogy nő más embernek, vagy korommal fest a gyermek, sőt csupán ezért a macskát sem tűrhette udvarában, s bajuszt kapván áldott nője elkergette vénkorában. Történt, hogy olá cigányok, Tudva levő nagy zsiványok kóborlának a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nos, mindjárt sátort ütnek, tüzet rakva főznek, sütnek abból, amit valahonnan más faluból idehoztak, minthogy onnan éhen szomjan, búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket tőrül hegyre kivallatják mindenképpen, Mi van, hogy van a helységben, S a hallottat szedik begyre. Éppen, mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér, Minden bokrot és fatörzsöt, minden zegzugat kikémel, Lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előőrsöt, Puhatolja merre gyengébb, hol erősebb az ellenség, nem siet, de csupa szemfül, s mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, veri a vasat, míg meg nem hűl. Nem különben a bölcsvajda haditervet kohol mindjárt, nincsen egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná a bínyát, hol lakik dús, özvegyasszony, kit jó móddal megkoppasszon. Melyik háznál van eladó, sári, panni, zsuzsi, kató, Kilegény után bolondul, mert az a jövendőlést Megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége profétára, Hogy nyomába ne jöhessen, sőt, ami több, ráfizessen. Kint szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, Ásni onnan, hova nem tett? Vagy, ha tett is, a letett kincs időközben elszelentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kész bolondja. Nem kerülte ki figyelmét, szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő figyelmét egy kis sé megberetválja. Nem kell ahhoz néki szappan, Anélkül is, mester abban. Szőrmenti be, vagy visszára, Beretválni nincsen párja, Kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező. Ripeg-ropog a sarlófog fog, Munkától ég a mező. Nincsen otthon, csak az asszony, Hogy megfőzzön vagy dagasszon, Vagy ha néhol egy beteg szalma ágyom fentereg, vagy a seprű, házőrzőnek felállítva küszöbre. De ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van, szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarában, hát ím a furfangos Vajda beköszön a pitvarában. Elnye a kőbe! Mi dolog az, hogy kigyelmet bajuszát levágja a tőbe? Magyar emberék így elmed. Milyen szemmel nézett rája szűcs György gazda, Képzelhetni, a vas villát sem lehetne érgesebben odavetni. De a cigány győzte szóval, hízelgővel, úztatóval, Míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog mi volta. Szent Pilátus, minőségen, hát miért nem mondta régen? Soha sem volt, nem is termett. Hát miért nem mondta kelmed? Nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megörül-e György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap. S mintha nőne a szép sörte, Már a helyét is pödörte. Sonka, sódar, füstös oldal, Liszt szalonna főzelék van elég, Ráadásul jó ozonna, S valamit a vajda kére, Megalkudva, megígérve. Nos a tüzet rak legottan, Lobog a bőgakatlan, Száll a szikra, folyt a füst. Fő a fürdő, for az üst. Benne mindenféle imgyom, Hol mi gizgaz, hol mi Ami úton, útfelen elhányódik, vagy terem. E bűbájos fürdőlében nő meg a György bajsza szépen, S ha hibáznék egy kicsi, a babona ráviszi. Kész immár a bornyomókád, Szűcs György jó remény fejébe, nyakig ül a szennyes lébe, Istennek ajánlva dolgát. A cigány sereg azonban beszivárog alattomban, jön elébb egy, aztán kettő. Mintha csak úgy történetből, szerencsére a vajdának éppen jó, hogy bebotlának. Egy tüzet rak, más vizet, mert másik fáthoz kell az ember, Úgy szaladnak, úgy segítnek, dolgot a vajda mindnek. Hogy pedig a hasznos pár a szűcs uram fejét megjárja, Elővesznek egy nagy ponyvát és a fürdőkádra vonják, S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, Fürge-pörge, kalapácstól dong a donga, Tiktak foly a munka, s egy bűvös dal ümök halkal. Bajusza lesz szűcs györgynek, igen biza szegénynek, s még a ponyvát sietősen jó erősen apró szeggel odaszegzi, a cigányhad újra kezdi. Bajusza van Szűcs Györgynek, ne irígyelt szegénynek. Ez alatt! A pénzes bögre búcsújárni ment örökre. Követé a füstös oldal, a szalonna, meg a sódar, az ágynémű, fehérnémű, a vasféle, meg a rézmű. Szóval, ami könnyen mozdult, Lába elvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak-tiktak nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig üle györgy a kádban lepedővel leszögezve, nincs megírva krónikámban, csak annyi van följegyezve, hogy mihelyt abból kilépe, tükröt vévén a kezébe, hogy bajuszát felsodorja. Nem tehette, mert nincs semmit, mert bajusza nem nőtt semmit, de igen, a füle! Orra!